قران محترم اورول کو تشریح القران علامہ محمد قای رحمۃ اللہ علیہ دا تفسیر القران تفسیر 1983 کیشویدہ دے دی د میلوی پتو وسطی اشعاع دی تو سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن تازانو دینن چور جن بیرو سادی پٹھائی کر انور شید کر موبایل نمبر 03015710124 ټول کتابونه کې راو دي درځای کې کله کله موجود نه پلانک دي داد کې ویلی نو پلانک کید کې خوې دي او هغه نقل کې ادارې ته ځان ویلی یاغه ویلی دي لیکن هغه مجبور دی ده لکه علامه طبتزانی سیو نیولو نو آغای کتاب دیکھو نو باج خبری کمزوری بکوری کری نو آغای تکلی خوشی اللہ تا پارا قد اعمل که یو سنیتا قائد اعظم گئی مینک کیا قائد اعظم که محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توڑی ری جی قائد اعظم حلان که دا خصیفت محمد رسول اللہ علیہ نو آغا نلوی قائد دنیا که نه تیر شئی نه ورائشی نه و ح ندا دیارے دا ای بازی کتابون دیارے جا بازی کتابون غلط شیدی موزدیان دیاری سرے فلانی کتاکے دیا اخطاب کنے دیاری دیارے تا تا کنزل سنککم جفلانی دیارتک دیار تا بازی او سردی تا کنزل کو وائے ولدیوکر تا تا اوی فلانی کلی ماموکر دا تا سر خبرکے اید موزدیان رو طول دلائر امدا شیدی کلی زکر جی فلانی فلانی خوشحالی نقل کرے یا پلانی د مزورانه وي ديږي یا فلانی خطاشه وي را بي دي نو تو ازګه کې چې فلانی قانونټ خړي لا اوتدار جو اپ کې نو قران رات کې ذکر دین معاشره تباکيږي اسلام سستی کی وهن په گرازي نو درې پأن آ کسان کې بدنامي کې پاک دامن سره دي ا راتلونو کې پسرلونه وانه نوتا کوئی را تیازو ری اما ما ناید ری خبر اچار ری زیده مدردی کتابن شای کری قولا کونو زرگونو بانده دا سهری سپینی کری جی تیلی پسار لگوری اگره نگست کری لیکن ده نور شبه پکنیشتی سپین دیوال ده سپین دیوال ده نورانیت پکنیشتی ولنیشتی زره کورده زار سن سرنو څيني کړه سا اداله کسان چې دا بدنامي کو نه کا نفر کولا دا دور تاییدولو کو اوله یک اشاره هم زميري فضل الفلام فاجكون جمع سرور تاییدات اوله وای چې نهان بديانې بدنام کو نوم دې دې فازت پیمان اته مولانا خاص مګرا کسان چې توبو کې پرځنه اخلي چې قرامل ورتي شي واه اتوبه اخلا نو الله په خوندي غره مې رابان هغه کسان چې بدنامي کوي بیا نه اني لیدل ګوآن مګر پر ځان مې ګواہی دیو دایره سرور ځا نه سرور ځل چې ما لیدل دا بطری ګولا واه واه با ځین دې څنره ابيزن دل وای چل انتی الهه پدې نه پما غيم درو جنونه چې کړه تا کوې دوکه نو خو به باندې جرم ثابت شي اددا به شي سزا چې ګواہی وکي سلور چې دا دېر درو جنونه کاږي سرور زرا تاسموکول چې زمما ثاون درو وي خپل ننګل بوي چې رغب دی پما باندې الهه اپ دې نه پما کدې دې څونو نه نه دې نه زوځاله لیشوا لکه او وړې په نام کړلې چې مندل اعلان شل اعلان دې ته وي چې خدای قانون په او بل لعنت وي نکای ماتشه نکان څکی دا ثمر قوانينه ذکر په لدافال فاشا اوس په دې تفسیر یقین یقینا آکسان چراٹو کی په درو سره نکان خلق بغنامي ادرو پتری جا او بر عشق یا کنا طسان چې رات یو کپدا او سره یو ټولې استادونه ومننين او دا حضرت دا قاعده وا چې صباحه تو نران دی با حضرت قافله ریخ کړی شي چیزو یوござ کې نبی له اسلام سره حضرت عائشه وا قافله له نور او غروانه شو لره له زما ته کیاو دنسی مات کیاو نوچی راتلا نواغی بغارکی حارو من جذر زفار نمرو آرو زفار او غیتا نقوخ تیو نواغ حارو شرید نواغی غمرائی پلاستو رولی تیاری تی پا دیکی وقت تیر شن او و کننا ازداد خفاغن را دی من در وقت کی سپکی خوراست شنو نو کله دا غږم چې جاوه هغه وو کوځته ده یکه مې کې عائشہ ناس تا خیال دا چې را پکې ده نو هغه چت روان شو حضرت روان شو عائشہ سے وئی چې ما خپل ہار اوپر او دې کې رائی لایي دا ما هر سم ته ازرالم نو قافله ټوله چلے او نبی اسلام اسلامي او صحابیو سره چته وسار چرن ایله کې نو راځي با صفه یې مې اثر نو لې میدان خوش هو نماز یې راوړل چې ورو افرح چديني چرن ایله کې نو رضمبا چرن ایله راگیله صفان راځه ما کېو چې د څهد بندا نوغو ان الله ونه راجو زه دا پردې نه مو چې اوز دی دی له ما انغه سترګه پړې کړې او خې کینو زبی سورا را روانا شم غرما تی قاتل را او اوخ کین اصید زبی کنوم نمونافقانو پراپکنو شروک را چو گو را کنا چا پسی چلی او ماظبا صفان را را سید نمونافقانو ایججیش نه و صفان سرا اغطا پاچی شئی لیا میاش قیبا حضرت خفا و وحی نرات او غوی زپل چرالم الله دا ایتن راولګل اف اگر وروته وي چې مطلب عام قایده ذکر کړي یقینا دسان ثلاثه یو کو پدرو یو توله تاسو نه زائر مؤمنان او دې مؤمنانو درو جوړو لکه اصل موجودی یا بالفس بالخلافه الملکيه موجودی اولې پر خلافت ملکیه او پدی بنگراي کلافت مونږه کې ارمان دي لا ته سبله اموات فروند کزن هکوي د جالي جن علاماته qualifications دار دي کنه اغه مرچ نه کان تیر شي لکه مودي دې خراب شي اغه نه کان منجان چې درشي اړي ته بدمو اي دانچه ته کافر ته مطبعه ته دار بلا به نه وای موګه یعنی بعد دورو نه جاي دي د یو قران کتاب په تدابیرابې نوایا همودی جنډو ته کوي هغه بځه شیطان دی په کې ګرځي دی ځه لور پخې وایي تنور کې خیر ته تنور له لور پخې وایي دایره ته ځکې چا له دا وایي له دا وایي یقینا که سان چرته له کو پدرو سره جو تولے د تاسو نه ظاهر ځان مسلمانان وي هغه مودودین ځان ته مسلمانان وي یا او بلکو است راتلو کو په خلافت ملکیت درو ټول درو پیمانه جوړتې روان نو کوئی په دی واکه باندې چرابه دي تاسو را بلکې د کتابونه خیرو د عاشی واقعات دي کوم خیر ده نه کوم راولګل احکام بیان کړو هر شریف را دې خلقونه صحابہ یادہ چھکرید گناہنا الاسم جاؤو بالعف وقت سبل اسم راترہ کو پدروغو چھ صحابہ برنام کرائش ہے برنام کرائش وقت سبل اسم اوے تو جروم جاؤ بالخلابت الملکیہ وقت بل اسم آگارو بے گناہو لکھو آگار زمین آگار زمین چیزی مدار ده ده گناه دهنا کبرهو جاء بالإخت وقت صباب الاسم تولا الكبره دروگهوه گناهوکو از ده لو جرم زمدار شا فده امت کی پده قرن کی ده صحابو بدنامی پده قرن کې ده لو جرم زمدار ده بینا ده له عذاب مقیم عظیم از ده ده سمانه دروغ یوې ها غنا یوکو عدالت جرم ذمہار شه ورې ترن کې لا خور کو نو دل سې لهو عذاب عظیم در به په اړه دا پر کې غريم کو لولا خاتم لنا ترې وله چې کلوه دې تاسو دې اکلرا تاکرا ਕਰੋ غاره جزایشه بدنانی دا یا یو سادی بدنانیږي ولیک ان جواری دل تاسو درو غنرا نورې کوما نو کوو او ورنانو کوو په قرزان ده نه کای تاسو لريچ نا صاحب پاکي عائشه پاکه ده مؤمنه ته ورجه ځان ته مؤمن وای نو تاسو لرم کیو بېمانه هغه نه خلقو او جرم نو داو لینو کو وقالو وی ولری دې حاضرکم بیننا دا چه ده بدنامه که آئیشات بدنامه که صحابه دا افق مبین درد خلافت ملوکیت نمسل افق مبین سنچه ده میر باکرده کتاب همه افق المبین دا انجه ده کتاب همه افق مبین دارو سرگن هوله جا اب الافق وقت سبل اسمه تَوَلَّا الْكِبْرَ وَسَنَّفَ اِفْقٌ مُبِينًا بِمَعْنَا خَدْ دَرُغْ لِكَ دِي دی داستو دیبا موئی آخر کی وضع مدرگی قیمت کی تا اس کو مبین لکره درغلوئی لولا بیاض اجر مومناتا اولا انا اتوالاید خوزی درغوانی قصرور گوانو تمودودی قرآن و سنطقه انتکانا چرطف حدیث کرد صحابو باد اولیلہ دا اسیان فاغی دائر کریو پو صحابو چا تبد ویری دی نبی عزیسلام قرآن چا تبد ویری دی پو حس دا حردن تختی دی, دی نو قرآن فاغی و قرآن کی حضر آیا پا سورتی آل عمران کری دی افا اللہ عنہم افا اللہ عنہم فعفو عنہم شاورہم وعفو عنہم قرآن دی, دی نو تجر تدرین خوخایاں نو کلاچ رات وین نو کو پګوان ترا نزدګی پنیزه الله دروژن او علاइका کپدی قرن کې د اقوال پر دربار کے دروژن سو خل موجودی ده ځکه خپلای وای علاइका هند الله همل کسان پنیزه الله باندې هم دې دروژن قران تاکید وکړه ک دروژن به ایمان نه دا دز له زره جن دي چې زه دا کار وکړ ولای تا اندن نه هي همن درو جن کدرو جن څوکې ندا بېمانه دي چې زه دوه کار نو درو جن دنیا کے صرف دی دي وکمکه داتا کی داز ذکر چړي دا بېمانه ولا ولا داز ذکر اګه نه میرا باندې الله پتا شو مہربانی کہ فرج اللہ در توبہ تقضر کر اور رحمت توبہ دل منظور کر وہ دنیا پاک اخر دنیا سے زیادہ بہت اچھا پاک مننی چوکتا سو وہ مکہ بادشاہ بن کر بیا سبو تو مغفرت بعد کے سان نئی عمر والا اور منافقان شرشی لیکن بعد میں چور دی بھی مناخ درو وہ جمعے ہے تو وش دائ ہی باز قرق دې جماعت کې شامل دي او هيڅوب تشريعي دي ماندنه نو الله وي يزه تاسو په لا احسان وکړه داني لوبه تاسو پښیمانه شوګر تاسو په دې کې عذاب دې یاد کا چې غستو تاسو دې دروغ لا په جبو تلقونل اغسط او ذل قونو دې ويل پنه تانا قاولون قبلتاسو پوجبو دغه کتاب تاسو قبلو دا موږ یو دا غلط کتاب دی قبلو بیمانه قبلتاسو دلل پجبو چاو خو کتاب دی او تل قاولون یا تا کده روزل کړو تاسو د دروغ لپاره پجبو ول دروغ وتوي تاسو د دروغ جوړ تر ایمانا ته قانون په عايشه باندې دا کتاب دروغ جوړ په حضرت عمر فاضر تسمان ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اوی تاسو پخلو باندے آغا چنی تا رفی دلیل اگرمان کو تاسو پجیزرو گواندے معمولی ہنے ہی ننس پکا دا نویر و دا خدرلوی جرم دے سرو چې تاسو پسحابا برنمیولا گولا او دا پندل اللہ لوی گناہ دے لوی گناہ دا کتاب دا خرافت ملکیت چی دا توائے اتوائے کتاب دے لولا فنزمزا جرو ولیک در چواریز تازیدر اغولارا لولا قلتم کلا چه تازید کتابو دیدو نولیمونو نوی نجیم و ناسیم لارا چه مونگا بیانو کپو دی کتاب چه مونگ دی کتابو آئیو سبحانتا پاکیل اللہ تعالی را اغولیم نوی هذا بہتان و نظیم صنف افق مبین وہو بہتان و نظیم دیو دیمان افق مبین مصنف او دا دیر له د روح دی واسه او باندې پندر کې الله تعالی ستاسو چرانوږ دای پښان د دې کتاب پښان د دې بغنا می چ بای کی مومنان د بار بارې چاتې الله واي پندر قوم کې دا چلانه دې کتاب شای نه کړي پس 아이شه په دې می شوغ ادا دای الله تعالی الله په حکمت تعالی یقینا کسان چھوڑا جنئی کہ خورا کے بیہائی امومنانوں کے اصحابہ مومنانوں دی آرکسان چی چاپ کہی دے بیہائی کتاب مومنان بدمانی کئی رسال مثال چاپ کا چاہیے کہ دے صحابہ دا انبیاء و تنقیز تھے خلافت ملکیت چاپ کا آرکسان چی خورای دے بیہائی لرا دل کتاب لرا فبارد مومنانوں کے لہم عذابن لیمنا نزید از عزاب برنات پو دنیا کے اللہ بے اوش شرمی اور پاکھر کی سزا بڑھ کی اللہ پوئے گئی تاظنہ پوئے گئی زخرا کتاب جامعے دے دے ہو جنرہ ہر زمانے سر مطابق دے چیسو اللہ سب نے سزای کیا علاقی جی دے مطابق دے سن کی رنبائی سزای کیا دعنت چان چیو ملمنی نے عائشہ برنام کری وار اکنو اے میرہ اللہ پتا سو رحمد آو اللہ میرہ بان د تعالی نو الله پس زاد ورکړا اصول هر باندې بیان کړ یو دا چې کوئی په بدنام دین دا چې بد پتا زبانه بد کارونه دا پا خلق مو بدناموي سلورم چا چې درو وي نو نه انو کئي اوس پدې تفسیر کې اینان والا مزید پوترې پوځ شیطان اسو چې روانو پوترې چې شیطان دار شیطان ته دې نیکان خلق ورنامول او په بدان باندې رحم کول دې شیطان ته دې کرا شیطان وینای کوي فقاع بد سرا خپل ورناکارا سرا فاشا صفات فیل شیطان قوت کارن خوې بد کار داس جماعت کې شامل ایدل بد کار داس کتاب لستل اګه نه نه ربا نی تاسو رحمت نو پاک شر بنو تا سوک چرے او خدای کانو راو لے گا چی پاک خلق پاک پاک بھی لیکن اللہ پاک کہی چاہ رہ اور ازنکے رہ پوہا او کوتائی دینے کہی لا یا تلی لا سنو نیسی باز خلقو چی پر اے بگنامہ اے کشامل استا او ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنو باقصر احسان کو نو اگر توبہ افکرا نو قرآن ہوئی که توبہ افکرا نو اگر احسان تے دکو نور سا رکو تدی جو مات تا مجدیا نم بارشی نو اسو مرتا نیک ہوئی لیکن که آگر کی دن نو زانتے نو ساتا مانا دا چا ابوبکر کم خلوچ تے دو کسی رو توبہ افکرا لکا اگر توبہ افکرا شمون گرے منافر دو کھڑیو کمین زندگی که خاندان دنیا ستا صنان دفر آتیا چور که قلوان تا مسکنان و محاجرین تفر آرداللہ که مانا سا محاجرین سر انداز احسان کهوئی فعلا کوئی که دینا تو باقی چودا فلانا چیر دانا چا بایوئی ملو بیدودیان پیسیرا کنی تالا پیسیرا کنی ستا صحابت میں وئی نتا و سباق قیمت کی فرائدت سوائی تبا سبا سوئے کما له پيشير او کولينو خير ديکه ساره صاحب او بوجوي اما ته په دې شوې دي زکه زما رزق دي کومه رزق راځي الله نه کوي پرشرته دي احسان کوي چې دې عقيدې نه دې جماعت نه بيزار شي الا اور سر احسان به کوي او کوتای جن کي خاندان دي احسان تا دانو پراته چوار کئی قلوانو مسکنانو آجن نتاپ دینجا اللہ کئی امکدتیو آرائی خیر د پو خواتنو پریدی وزیعفو لررکی دی درن او خوصا امکدتیو آرائی نو غرم زنی تی اللہ بخنم او گی تاستا خیر مختنو آرائی خیر دی رولا غلط شوئی اللہ بخندی دی میرا بان یقیننا کسان چودی پاک دامنی مومنی کزی دای بیا مکرر کم نو را په چوئی پا نموذجی سره یو سره پاک خضر بدنامي پاک سره بدنامي نو قران وای په دائنات اته په رحمت انتاله شرم دري د قران خلاف کې خدا وای چې نیکان خلق بدنامي ان الذين يرمون الحسنات الغافلات المؤمنات لوينو په دنيا فلانت دې ژوند په دنيا کې ملعون شه ا چې دا لري قبر کې دی او سړي سعودي هغه نه زیات مونږ واسي چې پيزر چوپر شي او ريږي نه الا لاغر جنازه وشي پيزر علي پس جنازه کي امام احمد بن حنبل کول دي زمون حضرت مفتزين فرض زمون په مر مالميږي خدمت باندې پته لږي خدانو کې صورتي احزاب کي وایي آيته اتپسو سن ولذین ذونا المؤمنین والمؤمنات بغیر مكتسبو اتهسان چې تکلیف راته ای مومیناتا ا مومینانو کوتا بغیر مكتسبو هغه تسو کول راکنه دې بینانه چې دغه فقد اهتملو بغتان وایسمو بینا نو په ځان باندې دغه بغتان وایسمو آغا کسان کے نیکان خلق برنام کرو انا آغای دا فقد بہتان و اسم مبین لو بہتان آلو اسم مبین آغای سرگن کے یہ قرآن کی ہوئی اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ آغا کسان سورة کے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتَوْبُوْا تو به نوک کله جبره ما دا کتاب به کله غلط پریکر صحابه بدنامي وا فلهم عذاب جاننا ولهم عذاب الحريق ا دې نه لوي بدنامون بلوي چې کومي تکلیف ورسومه مینانته ندا صدا کلا چې ګوي لو کوي پرېماني جبې تا په دې د اوبې ننو خړې او لا تا په لاس ورو فار جنہیم اتلوی شاکلا پس بگایچی رہی کئی دارت پورا بول کی اللہ دیتا جزار رہی کورا اپو وشید کی اللہ رشتی میں دے اصر جنہیم کے دی رشتی آو پلیت کارونا پلیت خلق کار دے تعالی برس کتابنوں پر کار پلیت وی پلیت تیوکا پلیت اللہ پلیت بہی آل خدیسات پلیت رضونا پلیت خبری پلیت کلام بعض اخری خاص کئی لکر اپنی قطعبہ کلام سران پلیت د پلیت خلق کار دے منگوی آمدے پلیت خبری پلیت کار دار پلیت صحیح کار دے اور پلیت پیدا ری پلیت اللہ تراغرہ دنیا سن دے پلیت آئی لہ پلیتی ریو کرا راغرہ ری پلیت آئی رہ پلیت آئی کی دار وطو ایباد پاک خبره پاک کرننه پاک خلقه کار ده پاک خلقه شعب دلازید ایمان نیتی میان دلوه ده خلقه ده کو مدافعتو کن او پاک پیدا ری پاک خلقه لگا ادان اکان خند بندیان پاک ری مبرعونا جدا کریشی دی دائی خبرنا چطاز پیوائی خواه زنیسو مانا صحابه آل اللہ و ایمان بیغ کری اولاکا رضیم اصلاق صحابہ ندی نور دی دا صحابہ مبرعون دلکریشی دی دا اللہ اللہ کی تاسوائی لہم ادا نیکان بنگیان لہم مغفرتون اللہ دیل بخشی شور کر رہے اللہ نظری پر حتو جنہ اغیق پر قافلے جنت کی غردوری دی حتا دنیا کې حضور پسرانے پر صلی اللہ علیہ وسلم سرائی قردقن کریم ختم شه هغه سلو رسول لدق الفعشاء دا سلو رسول دکی نو ملک او پلیتی ختم شي چې چا پر خبره او غن کوله ماته کوي راهم کومه چا یو د ودانو ک له صدا ورته بلی چار پتاس حرام نه نه وځي په خلق بنه بځنامي او چا چې درووی نه لیان او کوي الا اصول الاربعه لدق الفعشاء اظم مبادی اغم مبادی ذکر کوي اغازباد ذکر کوي چې ساره د بچ بچي یو ایمانولو مزی قرونو ته به قرونو ترې چې جا تو اخلي تاسو تاسو یې چې جا تو اخلي دا سمه د بغلو وي غوندي وای چې کور دې یې چې اخلي دا به راشي به پر دې کور دې راشي و بغلو وای ته قرآن نه له دا قرآن سر دې پاره کی مصالحه لیکن ارسا وہ امیر نیشتے جرا لیپا بند بکے نبی علیہ السلام صحابی سا غتلو و السلام علیکم صحابی طور میں استو نو غلشا نو حضرت میں السلام علیکم نو غبیا غلشا نو پدرین دل نبی علیہ السلام میں السلام علیکم نو صحابی غلشا نو حضرت دعا نو اگر آمنڈ رکھ رکھا حضرت علیہ واپس کی وما دره دلوه وما استاذ سلام تقوه گه شوه شبه ما الله رحمتونه وره شبه دره سلامه شبه ما رحمتونه وره جي نماغه ذكه نوکه نو حضرت وعباس شوه شبه جاغت دهنه کی در حضرت وطا کو شسو کری وعباس ده دانه شبه دقوه هونه روان شا بگلو خان بگلو خان روان له زنانه و بهجابهی پرده خدا مناستهی نواغه بانه به نظر رسیه او نظر جره دا جاسوس بهای دے دنا نه لار ورو ته چلی را تعلق تا بال عاشق فلم عاشق فلم تم لے زبان دې مین مین کو خیسه خیسه جوړتوي نکاله چې تا تا رتا غوونو نو نو مست دوا مجنون شي دیو جنا ز ما خرابو اخرابو دای حرامو تمو غورا پردي ډوړه څه له غوري چې سره ډوړه خپري د مقصد دي تا چې بیا زما مې مې کې اوخليږي وړا دي دا وي پردي دې بزینت طلات امدن عناینه کانهم سره غوره د خرګو بن لو موټر ورته چې سلام یې پسېږي زکا داتې زونه د دا فاشا دي تابع کار کوي نو قرآن وائی مدهی کورن تا بید کل کورنو تر اغیئی که یا تو اغلائی او چه لار شایی نو سلام وائی پا اللہ اغیئ سلام السلام علیکم او سلام اغیئی بچکی د دانا دا تیر اغیئی تا گوری اغیئی کور تا لرے دا اغیئی سامان تا گوری دا اغیئی بیان خود تا گوری بچ بچاوائی یا پا خال یعنی سمانا سو کی کتا کو دارنګي ورې تاسو ته سامغا پنځه اخلي نو کله مونږ تاسو پری کی څوک پر تاسو کې څوک و نه اواز نشه نو مته کېږي راغي چې جاته تاسو او ورې چې تاسو واپس شي نو واپس شي دنه واغره چې پر دني شي کېږي زم ما شي کومه کې ناس ته او مشهور شاعل دغه امر الله یادته <berries> کی جا کوښت کیات خون نظام شرعي څخه نکل کول ویلا انصر اچ نو شاګرد ورته یا شیخ عمر لا انصر اچ نظام شرعي ای ځانوک ته رسور د د جنای او تمنین دي یانه تماشریو ته واپس ځه نو د انصر څخه نن سره پواغست کی اومر لا لاین شریفو ځکه په دې کې دوا دللې دي نو زموږ چې وروتې اذانو کې رسور ریته تا موږ ته چا مراله تمون کوي وینې پويږي چې څوک عمر دې اذانو کې رسور ریته ان لایي خبر انداج لري وکاوته او د غون خبري من پردان ورتواي ایشایې باندې کې نو کوم مندل تاسو څوک نماز نه کېږي اگر ایت جایتوی دارتا اکویلی دارتا چوہ پرسی نوہ پرسی ہوا اس کا دادی را پاکی رتا تلگا شاید تو بھی پردیوی اللہ پاکی بانی چو کوئی خبردار دے نشتے پتاس گنا چیز نکی گئے کرون ہوتا چنی اسی دن کی رکھا اپا جایت جاستا سامانی ان گودامی یاکور دستا گودام دے نوہی کی جایت ماخلہ اللہ پوری جیستا پر فائدو اگر ایت آج راو یاچ پټوي زم قانون سره پردي کور تمه دې نو زم قانون کور ته قانوني کو پلار به شرکي وا يا مومنان تا چې پاس کې فندار کده ګوري دل پارا چې ځان بچي اوس لیکه يحفظون رجم پردي خدای ته موږ وره نو شوق باندې راځي نو بچ بچي فنفار فن اندامنه دارنګي کې دل کوي تعال الله خبردار در پاشیبانی جی کہوئی ادرین تانو او ایرم اومنانو خدو تا چی پسکی پل نظر اونا پلاوی کرا جی نو کتر گو ری اپ پڑکی پل فرج اونا دیر پارا چی زان بابچو سا تی دانا چی پا زان بانے سادر اوچیر چوڑو ری. او ری او گو ری اوٹ بانی گو ری پلانے در پلانے یا خدو کتب گو ری که اوٹی کر ری شیر کنو کتب یا سږنه فروجمونه چپل فار پر ځای بباچی انبه غایرې دول سنگار مگر کوم چې سرګندې دینه دانه چې په نارې دی په زور باندې پټاو ور دی چې په ځان نه ور دی دې جما دول سنگار falo ګوري سورخي مخدی دا کولري کالی چوری دی زیوالې چوری دی ډولای دانه چې ته کلا باندې چلو کوي کلا باندې پټاو کوي او څوارو چې مگرات سرګند دي نه ولې درنه او دی وای پردان باندې پرچیلنه اور لوی सागर لوی सागर پردان خو ور دی علاجو بنه په خپل هر کو نو مګه ما غوځو پټي ارغم خپټي ان دې دایره ایدولوژینګر مگر خاندان تا دغه خاو نه پردني شه او اباینا یاسران تا ابای بولتن یا پلاران رقاندان استران ابان نا پلاران افنا اننا ازامن یا ازامن رقاندانو یا رونا یا رونا بني خوان نا رونا پردنیسه او بني خواتن نا پرهینا ایا خو دی یا جمالی دی یا ماشومان چنید شاوت والا غیر اولیدر با چنید اربوی حاجت دا مرات نا شاوت یا ماشومانا چنید دی متلید تو راځو د غزو خو نو پویږي ایماجماندي ولا حجنن تینځم ان دې وي په په باندې زماکا لېعلمہ چې سرنګ کی اډور سنگار ریپړ کړلې مم دینه تین نه ډول سنگار خپل نو کله اټوالږي کی کرنګ موکي اټوبو کوي الله دا ټول ایمومنانو خامخا کمیا په شې اپنے کا اور کوي کندلہ یا کندہ تاسو نکم دی اپنے کا اور کوي پر شرط دې جای فائشي अनेکان د بندیا نو تاسونا اځوینزو هغه غلامان چې کوم دی اغینه نکاو کوي خوږي دې ایدان نلا به غنیکې خیر دې نکاو لوکا چې مالک ستغ غلام نه استاوین زرا غوای بولمال ورکی الله فراق ان مالره اوزان دې پخې آګسان چتان لري لنکا نفقان لري نظام بچا ترغه کی الله غنیان کی دې دره دمال وارکه کی په دې زږ خوږی خلل ورو کی دغوږه مې یلو دي نه په تری نه په کو دری او په ګرځې دې نظام لسامان وګورن الهو اځو کا آ چې غلامان نيستا هغه سره کتابت کوي فاکاتبون پوځلې کې دې کې احسان خيرو پوځلې کې پاکشټره د پاک سره دې ځان پاکي اول کې دې تا زمان لا لارنا چا در ورکې چې غولان دې نه کا کوي او همدغه دند سو پخې زمادي اون حکم ازورنګ وي پجن کو باندې په کولو د غنا کو زور سمره یعنی پزوري اجریت عليږي پزوري جن تلېږي چلا رشن، نداوت زنا را دے گئی کرا دا کئی اغیر د پاچ دامنی چاگز آن پاچ دی لٹوی تاسو سامان د دنیا آسو چزور کی پدئی ناللہ پا تزور کوران پدئی دیل دے دی دی بخونگی میرابان انا دلمی که آیتون سرگن او خالت تپقانو ما سلم من اللذینا پقانو فائشی کرے نسزا مرکڑا اپن دیل دی پاچانو دی صورت محصد ختم شوان م تصد صورت سو سنو قوانين رحموں کو پموجین احران نے پتا مان لی دا پتکار اما بدنامو پاک اچا جن ضرووی نلیان دا سلو قوانين او م بادی ردی کو ترم دا یو برم گور دوا فلتا ہتا برم گور ای ڈول سنگار مسر گندوئی اپی وان کے ہلے اما غلامان ازا اچئی وم لا تکیو فتحات کم الالبغا دعوی زکر کرو ما تاؤسر ظاہر احکام دعوی زن ستاسو فائده پا کہ پر انو گو رئی روم کی جنگ رومیان رئی ہیارہ دعی سر مقابل او رئی چې چی زمو پکیلی عملہ سر نجی نکائے وہ با لوگا نکیل نکیل چاہتا پیرا امیر تا پا تولا بدا سر کئی فوج پالن تا اسمیو واتیو ورهي او منين جما قال الله تعالی كل المؤمنين يحب من الصالحين الله او المؤمنات او کتابوري پکري انګاو شو اتل فاتاش فور تي کله فل بارکون تو واپس راه ني يو تپوس کي دا کړي يو چتو کو دوشتو یوه څنګه وایي ډېر جوړ نو امیر ورته یو نارځه تا دا با امیر حکم او مالا دینوالای رسول آترا مالا دی پاکرے کمرای کو پیالا دی کمرا آترا دا دا مسلمانان دی آغا امیر اتیو برابانی گوڑی جنگ اتول رس کرے لیکن برے نیدی کتے دی پا دیو سو رنائی کئی مثال پیش کئی او دا مثال واضح کئی پینزو چیزو ذکر کئی یو فائل در آغا اللہ دے او در انا قبل اونکے اغا مومن دے دا کام رنا بھی نو دا کام چالا لگل اللہ فائل در انا سوگے اللہ اللہ دا رنا راولگرہ او دا رنا چاہ قبول اکرا چاہ مومن او بین ذکر کئی مومن چے دا رنا قبول اکرا نو پکن لے کئی خدا پکن لے کئی خدا او قبل اون کې ذرانا مؤمن دي او زاي د کي خودو ذرانا کوم له قلب د مؤمنين هغه قلب دي که ذرانا پسو اجي د قربلو ته لري په همت ماده دې د همتو د همتو کې او د سنه ذرانا جوړ شي د عمل او قول د متتو کو پرانته غ کې او دا الله غرننا قبولکه او ک واله د کېناونه پ په کوړ او پهعمل پ په شی کو چې پل ور دی چې پار کو خلکو ته پاک کو آیا. او پلی تو ته پلی آ دا کول پ کو پا سر ش اما د پ چې پلی سره مچ دا پینځه ځیننه په دې مثال کې ذکر کیږي یو د ذکر کوي چې رڼا مې راولې غلا چارانو لري الله دا چا قبول کړه مؤمن پکم راکې چې خداه غزرلو د سوجنه دا رڼا تمول کړو د هम्मत له د الله کتاب څخه راغله اده رڼا د شنو جوړ شویل دا د کورو دعامه وراې راه علي ګيلي دل ینه د ټول عمل کله یې رنا غوښنه را جوړه شو لکه تا تین جوړ کو شرشم دې کړئ لين ا شرشام وو شو هغه دې او دا به نته وروتل او هغه تل تې باقی جوړه کړه ا باقی پور را وړه نو سرنا نه نو دارنا نه سمجو شو ستاد دې عمل تا لا عمل نه لري څه دې نه دا چې باچې دې په کې دا چې تاره نه او دا عملنه الله رنا واچولا مرې واچولا ستاسو کول نتو دو دو لکه ستا دو که دا دا رنا دو سنه دا دا تابیدی دا اوستیو اپ شٹنگ رکھ رو او بلک درالو نو دا رنا دو سنه جو رشو ستا دو امتنا ستا دو قولو دو عملنا که بجلگر تجیو ناو که اپیسی دیو نو ستا دو عملنا جو رشو از رنا پیرا تون الله سنگ دو اللہ تو خواه چولا و دারণه ہے پسوچورا سٹاپ و دي عمل دا ي مثال دیو الله نور السماوات والارض الله منور كون کے دي اسمان نور او راز مو کو قالو خدای رنا کي اسمان والو کي ذمو کو قالو کي صفات رنا دا الله پردمو ان کي دا سجے لقدره وي مشکات دره اپدي ذری کی دي وي ذری کی او دی وی پچی پچی ښای کې کلاټن باتي اس بليږي نو غیر وړاندې دی کله چې دې باټان شیشه چا په رکه وړاندې شي ځکه پری کې ویډیوه اج دیو پراټای پچی ښای کې اس شیشه چې دا تبوای چې ستور دې پر کې دونکو نو بیا وړاندې بوزي تګوایت استویده په کې دوی یو کدو بلشره ده غباتی د تیرو دون سين من شجرته من ذات شجرته کتل قرابي نور نه صاف نه کوي صاحب فنتی دي یو کدو بلشره ده داستوره د تیرو دون سين چاونه کمر د قونا لا کیته نو الا غربيا مقام اپنا ته لولا بازې ونه مسجد طرف ته ځنه ورنه انشار کې نور خېږي نو نو نور په ميږي دیوال سر ولاري اباز مغرب طرف ته دیوال نه چې نور دوزي نور نه پېږي نو هغه ونه دليله ني زميندار څنګه لانځه فیصل ذکر کوي وای پدې نور نه لګي نو داونه پدای ځای کې دا چې نور نه مسجد طرف ته ځل نه نور مغرب طرف ته نور پېوځي کید کی کیلغی پکوی اگر کیونه چې کی ارتو او چې پر کی پرنا پرنا لاله الله پرنا تا چې دردا کی ابی می الله می سرنکل کولوا الله پر جی باندې پوره ستاب بدن یو درې دې او ستاب بدن کې جو پر ترا میس با جو پر ترا اگر یو څه شهره اگر ستا قیدا عمل دي اذا عمل او کې د کندې په ترتیبي په شیشکه ستاسو په شان چې شیر ا او زړه دې صاف دې باور کې شير کو عزت نيشته کان نه کاو کوم ذريو څخه مستادہ همت او استاد اخلاص دا څه تاسو نه کې راته دي استاد شينه په شان ده دليله اخلاص همت راته دي اداغ اخلاس امت غتم تسید ریجی او پده کې عمل شروع شو تیل بنا عمل تا پده کې عمل شروع که دو قرآن و سنت لیکن دا عمل که دو نو کامل وحی دیمانا لاغ دانا که نیمان منم تا بانی پرد دو قرآن و سنت ار مثال تا دا دا سو لکا غونا چولاو دار ار وقت نور لگی دانه که سار وقت په نر نلگی اما دیگر په لگی ما دیگر په لگی سار په نلگی نا ار وقت در برن پران سننک پڑھا کن انو نسال بلی په دره استاز رو شیشه ده لکه شیشه صاف اده نزانگ استاز رو صاف ده استاز عمل پر نسال اده لگه صاف تیلو چی دلو کې څخه تم دنيشه دا انکه ستاپه عمل کې شتوب و بیت نشي او تمون قاضي د قران او سنت چارز لکه څنګه چې هغهونه ټول روز پینر لګي دا دی کلی نو الله واضح مثال لري الله نور السماوات او لار الله رخانه کون کې اسمانونو کلا شفت رنا د الله کمن لکه داړې د دا درینه د دا سینې تعبیر کړئ د سر مې تعبیرږي پر مشکار لکه داړې قیام مصباح افدې کې مصباح ا مسباحې فزایې کې مصباح دیوا دا په سینې کې استاد سینې کې ا قلوس همت پراتني ا د ا قلوس همت نه چار کې پیر تبوائی جداشی شاہ ستوئے دے پرکیدون کے یو قدو بل شوئے دے دے تیرے دونے خینا تیرے دونے خیئے انو قرآن و سنت ستا پا دیر زرکی دا عمل بد تیرے شئے دا غا خو تیرونان. او دا خطن دا تیرے انو کیا غا ار نور تولا روا دانگی ستا دا بدن ستا ځان ار وقت قرآن و سنت تولا رو. او دا غیم دا عمل جور شو نو قریب دې چې تل دې په کوئی ستاتي د په کوئی اگر کېل نه رچیږي دې ترنه عملونه کې او ما کې دې په کوئی او چې عمل ورسره شد دغه د عاشا اقیده سمع دے عمل دې اورد وسه يه ذل الله د زوري مېشا ابيناي الله نصل نقل كلا الله پاچبانه په ريجال مستدام اوخردا في بيوتن سربي باکو کې چ اوچت کېږي یاد کېږي وې دې نه لا زمونږ اعمق کې چې دا اوله قنن او سنت ده عمل پرکو یو دا په ځای کې الله یادې فکه به نه وي الله را وخته ساره ما دي جار سړیدی نغافر کوي دا لن دین انا رسول د الله حکمنا سمونه دې سړیدی چې دنیا مشاغل د دنیا لن دین تجارت زمینداری اغین مشغول کيږي لا کسن چې هغه تل هغه کې خطر نه وراغلي یا لا کسن هغه یار ور تنور تو دلدار دا ندان کی دیر شڈی دی دا لا کرونی کی چاغی دvarphi دی داوی دار دی انو قابل کئ دی الیرا تجارت انلندین دالاد کتاب الکور دا عمل عمل سے صلات او زکات یری کی ج ادا دار ور دینه چې مصرب به طریقو سره کې یہی کی الله وو بزرګی الیرا ستا چا نکړو ازیاد بچي دیره مې رپن نه پل ديار الله رزق ورته چا دجر داش به صاحب ډېر سړيدي چاغه د الله دین ته ولارد دي دنیا کې له دن نه کئ لیکن پاګي باندې پښان ناراضي او هغه راځي د الله دین روان وان دي او هغه سینه په شان دره ام اشتات او هغه په سينو ته دیو بلي او زمت دیو اغه اسلام تنظیمت د عالی عزت او جنشه حضرت پښانډ اغه سپیلي شیشه لري چې په کوم کې تل بل شي او صاف نو دا وړاند کې ده بل ځوانه کومې پیدا کړو ادل سری دنیا کې شته الله ناراض کیږي مثال به نه ايه اته سان چې کوفر وکړه د فاشا وکړه صورت کې کوفر یعنی مرتکبین د فاشا شو ناروہ کاریو کو ناروہ کویو کو دشيګه کوفره خواہی شو کړو نو امازه دې پشان دشي کوګل دی بکیه تین چاغ پړا گئی اګمن کوي طارې باندې ته کې وو هتا کې کراشي دې شیګو ګلتا نونو مو می شه نیو تر بیان تڼور وایي سوګو دشي ګوګل وایي نو که سره په میراو لار آغا چه در او گولی نو ٹوڑ مرکورتا دریاب کاری او با دیده شکوگر لگی نو دیر آمان لگی چیر آغا دی دریاب دی نو چیر آشیر آگا تا نلتا اس دا دارن جی چی آغا آمال برباد ہے عقیدہ خراب آگا نو در پدرکی دارو چه ما خو آج کرده ما خو حلم کرده روجیمی ساتلی دی چونکی عقیدہ آمال خراب ہو نو آغا حبام منصور دے وقت دے خیال اللہ جی کہ ماں لو لویا عمال کری گئی لیکن آخر کے رئیس کشتے مانا ہے دا مثال دا قائد باطلہ ہوئی چرچاہ آقائد خلاف د حقی آدھا سان کی کفریوں کو عملوں نے دے پشاند پیرانوں نے تنور دی پڑا گکے چی گمائن کئی پری سراب باندے پری شکو گل باندے تکے اوپو چراشی دی شکو گل سکا انو نمو میس شے او ګوري الله زان څنګه خدای به حاضرې نقاب الله صدا اوري کی پورا الله زر حساب وراره دا مثال لا قاېد باتره یو عمل زې ده غلطه عقیده وا نو غلطه مثال دار دی دین دا کې دې نه تل اعمالي غلطو او که ظلمات د عام مثال وای او پینځو تیری وای یا لکترې چې په پندلیاه کې لوچې انډوګې خپل کړئ درلا چپو د بازار کې چپی د بازار دیور یادي دی بازار د بازار بعدو مطلب څه تړي ذکر کړ مثال د هغه خلکو چې بدامنونه کوي دا غي مثال دا چې د ښایې دود په جالهت کې او سره ذ یالتن ناکاره کار کوي او سره ناکاره کار نه مېله سي د دې سره او په دې مېله سي روزانه به رات وی دي شي في مراد ده عمل تهو کې چرته لري دریاف کې الوجین تو کې باهر د پته په مېله ستو مشکانو په دین کې او لږی خبره دن نه شهره دنګیا تللی ایا شام موجن پټای دلایته په دې به به د جانو کېده به د جانو کې قدم نشه شهره او د بده جانو خبره دې ته پاسره دي یو به دې تبلب یو به دې تبلب نه موجن معنی دا چهره پچره اگر پاسره دې وریږي وریږي یعنې کوفر دې شهره یاو خبی در تیان کبی دویم دنگیس تب دیرئیشی آدرین دا غی خبر تیغل دی فلانجا کی جل سرا فرانجا کی جل نن جل سرا سبا جل سرا موج من فوقی موج آدر پاس را غی وریز دا جہالت جہالت کی دن شرک سریدی بازی دپاد بازو چوکی لات قریب درکیوی نی دیک کوشش کئی چې حقوی نم ننشری دی څومره زه دا عمل غلط دي یو او زه د مدخل علاه ته دعا زه د مخه علاه ته درې او زه د راجر دې دل غلطه فکر کوته دي سلو او زه د اعمال کول غلط دي تین ځار دا یې د دنیا شویل مثال هغه جونګلې الله غلره نه نیوې غلره نه څنګه ورنادي شي چې دې بيدا ځان کې شانه او دا غږای کی شروع کو نشي او دا ای صبر ته وی او دا هرش په سیده تو وي دا دغه قران تلني کې د حالت ته ورشه دغه برنه د مثال د برابرامه دي اورون دي مثال د برابر کی دي او دلایلی ني ني الله پاک دي نه د اسمانونو کې والا امر خان مخير وای بسم الله او دا غږای او زه هڅه په دوه مثال بیان نورس ادلٰہ دا الله د وحدانیت ني الله عالم ترى ني پوہ ني پوہ چله پګبنې د لاسمان او نشواله نتو الله پاک وګنا ا ما رکوک امرغان صاف فارسين وزري د کوونکی دی او رکوونکی دی نه عالم کې دا چا پیدا کړو مرغان چا پیدا کړو دا ماغان چې سره وادر کلاوکې کله ټپکی ندا چا پیرا کړو اغه الله چې په مينځه آسمان اظمه کیږي دا کارو کې صافاتن یاسبن اجنه تهن فلوات او جيدن وزر دا چا پیرا څو په ټول پوهې د الله په بلنه صلات دعا شور محروقات اللہ را بردت تھی صلاح دعا اذا اللہ پا پا چاہے اللہ پا پا پا جی من جی کوئی اللہ را اختیار رسمان انہوں کو لے اللہ سے جرائط لم نوچہ خرائطا رازے نول فاشا کے نوینی علم تارا علم تارم نیپوہ اللہ جو رئی وردی یوز جی اس جا یوبر کی مندل وردی مندلی بیا ارزائی کی دل را ایوز جی فرای اوڑی دیرا شڑی یو بلتای رانج دے گئی دا کارنس ہو گئی راوی شڑی نو بیا اگر اومنڈی اوڑکے یو علف و تاو کی اوڑکے نو بیا اوڑتای دیل را درانے رو کامن گورے ویوڑی دیل گورا شوا نو بینی انساس دینا اوڑی دی برانا یعنی دی گرونا چی پریکی اخنی دا یعنی دی برانا یعنی بیان دے را پاک د برنا ذکر کوي ورنه دنه سما جبال مناه کي یا به خبر کوئی جبال هوي کې سونه دي راغې را دي اكو جبال دمانه د درياوونکی لان جبال مې مارن اي عالم روانه سي وي فرد دې ينه نو شينا ني ني الله څې ورځې دې بیا ځای کې پمنځي کې نوګو دې دلته را ناونی سااس کې دې اني او دې منځينا غوري الله تبرنا یې منځي بار غړغړ غړغړ څنګه دعا وري یا د غړونه چې پرې کې یا نو راځي پرې یف سره چاته چلدایشي اړې دې خپل راځا چاته چلدایشي او قرب دې فص د بخنا دې دا چې قرائت کن چې نظر کړتي علي الله زمانه باور تاکي دي کې پرتیا قلم نور الله دې راځي هر جنو سره مما ان روونه جنو فين دا ارجان فرشته د زار ما پیدا کړي زذور له خالقين بازي روان دي پکیټه تکمار ابا جی دي په دوه کو باندې ابا جی په سرورو په پیدا اللہ پرشیبانِ قدرت والا اراو ملی گد آیتون اثر گن اتوفیق کردی کارا چیز دائشی پتر اتراز نیگی دلال ختم شو باپ دفعشا رد سو مکینی آیتونو که نمنافق اردائی که بیمانی که سنکه منافق پاکار که دی اسلام بیمان اده ندانه یه منافق پاکارول دفعشای کم مکینه نم او دو منافق آنه باز شروع که و یقولون اوایدی چې مونږ ایمان ورته پالا پیغمبر امنو مونږه د پیغمبر ا بیا ویو دل دې نا پځیناو اندی مومنان مناګتان مونږه مینو ا بیا فاشا کی چې ما خلک په بدن مونږ دې بیمانه بیا بدنای ما وی په بجین مزه رحم کوي عقل ا جوړ او دې چې یو په فیصلو په دې ځای تر منځ دا کاوټل لږینا مخ اړای نو اچیا حکم را شو منا حکم دې لرا صح حق صفایدا نو حکم الله کې ذرا شي دې ته پمنډا ورته چې تعال بار و او رسټی ماتي اې ګورته چې راړی دې انا رسسی دا ټول ځان لپاره پمنډلای کدخیرات وطوانا بیا ویماتا دیولیون دی بیا زان دا کئی دا منافق دا کار دی اجمون دی که مرض دی سمانا بیمار دی دینی رید دکھر یا شک کئی کی ظلم دو امیر تابون یا شک کئی دی پا حکم دارلا سمانا که منگا ونمانو ننگل سزا شک کئی پا نمانو ننگل سزا نیشتے که منگا ونمانو ننگل سزا نیشتے یا رېږي چې ظلم وکړي الله پر دې یا دې دا وي چې زه خوره قانون باندې ظلم دي اورو درادي بغيدار کسان ظالمان دي او یې نه مومنانو کله چیرته ووتی حکم څنګه الله تعالی امر تا کله دې قرآن او سنت تا را ووتی شي چیرای شي یو مسلو ته قرآن دا چې فیصله وږي د ایتننده نو مینا اداره قول الہی ان یقول ان یقول قول مکولرا وینای تا را وای ورمو یا امنو اتالیکا میا او سو چومنی دا لابد پیغمبر او ویری گی دلانا اذان بکی دغلا انا ځان بکی جنا فرمانه دا دلانا چمون د قرآن فرمانه کړي رانفي امنګ دا لا دلو سړي تاسو ویری گی دلانا واستقہی سمعنا قایندا دا یمۇ بضان ساتو نو داري مومنان باه قاسم کری پوغلاي باه قاسمونه مونار څنګه باسه مونار څنګه سوروشلا نو اول د منافيکانو دای مومنان او زېر د منافيکان اقسم وې پوغلاي باه قاسمونه کدی کدی س اډروک نو بوژیتادار کته مو تاید کور راوی قربان یا تچياري واه قسم مخري امنل وردی تا تم معروفتون خیرون و قسمون تا سفایدادا من الخوغ وردی د خدای اغا قانون من غرده اللہ خبردار ده پاشیبان دی که وی و اتحادو که دا اللہ در دل رسول نتوار دی نتوار پیغمبر آغا شه چه دوتا آوال شهر ده هم ملاله هی آغا چه دبانی بوش شهر دوتا آوال شهر ده تبلیغ اپو تا سفایی آغا ته تا حواله شو عمل پیغمبر ته حواله شی تبریه تا حواله عمل اقوم منی پیغمبر نو لغو مومن ہدایت حاصل کړه پسونه ته شي ہدایت هر څو سنت داری اني ته مگر رسول زاهد وعده کړی د الله مومنا ته وصیته شنا چې عمل کی نه عمل نه چر هم نه کای آج ګورونه ځان ساتي یا پاس پاز بدنامه نه د دوی سره راوړل وكره چې پاج بکم دی دنیا کې خليفه ګنده کم دنیا کې به جانشين کم مشران کم لګسن کې ما کینوري په خواني آګه ځان چینو په خوا مذبوطه کم دله دین دی دې آ دین چې پسند کړی الله دې درا ولې مکه نه مذد دین به دې کم ایس برا دعا شایبه بکینی ارابانم پا دیدارا پا پاس دیداری دو دیدارمم ابتدای که لگی رو سویده دید مضبوطم او پشارت دیدید که ابارت بکیده ماشک بنا که امانت که دید اچا اچا چه کوفرگ پاس دینا ندا قریفات دیقان بیا نشک او دعوی منور که دیدات اعتعاد و که دید پرغمبر سامخا پراموشی متابید سنت بان رحم دید که متابید سنتید اگو ماندین نے کہی آکستان چو کفر یوک کمزوری کنگی زمان لر دنیا کے نا دنیا کے مکازاب رانو سنو زمان حکمت ہے اوزائے باید اوزائی شیر سے بدلائی تاتمازی صورت موقعی صورت کے لئے پردی پورتا مزوی اجاہ تک لئی نو داگئی تاتمازیانی ایمان والاو اجرہت تاقلی تاتونا آکستان جو غلامان دیشتہ سو مالک کی تاتو پکیلا سنوی انداغئی آکستان اینی تاسونا سلاسو مرات سلاسو مرات کے جاہ تقلی آنی دا غلامان او نابال غلقان داوام دری وقت یو مفکیز سبا او بل سلکی دی جامی در غرمی دکا غرمی جامی کے دی کمیسکوز کی زنانا او پستو مزمو مازکتان سلاس و اوراعتن دو معنی کئی مفسرین سلاس و خبر در محتضا محضو فره حاضر اوقاتو سلاس و دا در وقتنا نا پرده سلاس و دی سمنا چده کی بیجا تخلیج حاضر اوقاتو سلاس و دا وقتنا دره سلاس و چې دی انچده کی پرده او پنځه څو سره بدل د صلاتن کې دسی صلاصه اني اورات لکو صلاسو دغه وختونه اني پر دیږي نشه پتا څه ګونه ان په دې باندې ګونه پس دی نه دا دغه وختونه مشمن د دې خوږ دي که کې پتا څه با دې په پاد باندې دا مشمن ګرځي را ګرځي توه افون دې د دې ګرځي را ګرځي انکي داویږي بیانې الله تعالی سنا لا حکمت والا ا کله چرچې د ما شومان تاسو نه پلوخته د جهات باغ لري لکه څنګه چې یا تاسو پوغانو مشرانو دیو د اوسن راځي دا انګي بیان الله تعالی تعالی الله په له استادو حکمت په دې کې مستثنا ذکر او ناز ته د خودنه اوخذي چې عمر نے کیننه کا ان بډای شهره بډای خورا ناسترا اني کان شي کوله نشته چی دی جامی دوی دی دا سر جند واجی دی دول چی دول بنا سر جنده اید سمانا چیل دوی کی داگه شروانی دول سر جنده ایدانا چی سر کی زلکدی او لگی غیر متبر جاتین چنی سر جنده امکی دی دول اکد چردنی دانا ساتی دگردی دونا نو کورا دیوالا کد دا داوی شد بودائیم نو کورا خبر داری شدامی کور ناسی توتا پته له خلاصمه نهسته او په دې باندې دا نه چې دا د څه غشتي ادجایۃ د خلی سننه ادجایۃ المخلات او چې ګر څه غشتہ چې صاحب پاتې دا یو څه چې څنګه وای کال بل چې دي ته وای ادجایۃ المخلات او چې ګر کور وکول نه لګی د تاریخ یې کوله د تاریخ یې ننشتے اکا زانن بچ کی تگردی دون آقور ہے دیل را اللہ حرید ان کے پورے اکا نشتے پرنبانی تنگ سیا تجارت تجارت واری رو بور تنگوری انا پا گربانی تنگ سیا اکا آغازی آسوکرالی نو بل زانتے بچ کی انا پا مونیس تنگ سیا انا پا تازبانی چی خوی پلکورنو یا پلارا نتارا یا پرانا د میندو کرا او دا سلاشی یا کورنادو یا کورنادو ویندو یا کورنادو تر سره ترنو یا کورنادو ترانو یا کورنادو ماما جانو یا کورنادو ماسی جانو کدی کورنو تدی आवाज زئی نو خاړی یا کورنو چ سره ملک تم مفاتيح اوغه چې مالک دې کنجه زاغه نه کنجی تا دوست که دوست اجازه تدې جماع کر hội شي نو په هغه ځاګه په تعارف فرنجایځي دشته په تاسو ګناه چې یو ځای یا بین بین وکلا چې د نن چې کو نو تا نو سلام واجب په قران حضرت کشیر دانان ابن عباس دوی ته نماز جمعه ته کی جمعه ته نن کې نو ځان سلامت او الله هم انی افتخذ زره تعالی سالکم ستاد رحمت اللهم افتح لي ابواب رحمتك او کله چې نو اللهم انی اسلک من فضیل العظیم ابن عباس منه کئ اسوګ دا یم کورنه فصل لینو الان علیکم نو سلامته وای پزان اسنه چې دا کور ته غوړي کله چې پڑھی کور ته لارښی ځان بچ کا اذان او شاته نقصان نه دانه که خلطه گوره اشترده گوره اولا مانا فسلیمون علا انفذ کوم سلام واشوی فا خلومر گروه دانه چهده سلوی بیانه اللہ تاسو آئیتون آخا مقا پوشی یقین المومنان آکستان دی ایمان الارپا اللہ بار ویمان حکم او کراچی دی سره مخفق انبری فیو عمر دی جرگی عمر جامین ستفاقی سا خبر گئی نونو دی دی مجلسنا طرقه چیز ات آداب چونکه صورت آداب و زفر شو نیوز به آیه کرداره که امیر در جماعت تیر آواری جرگت این و زمان دا موعی که تاس رکر ما تا منظور دیر نداخل یه روز بیمان آنوی که تاس رکر او دای او خوارا دا منظور در زبان او خوار ناغج مارا جرده ما خسطه نکن خویزای خاصر هی سری را جنده بل جنده با د ډ라이ګر د اتو چې مارال واره او چې د کار واټي وي تاسو سره سلوکره څو پرمځمنه کلا چې وي سر د پېمبره د امن د جماعتنا په ومره د اتفاق ندي چې یا توه مې ټانا او که شان چې دا زر ټانا دغه دی یا که چې ما لري په لا پر رسول او کلا چې یا تاسو دې ټانا د با دي قانونو ضروري نيجا څرګ ته دا ما دا تماشه دی اب هغه نو غارادله د الله خولایې وبخه دا, دا جون باندې خوایې نشا الله اپونګي میرابان اموګر موګر دوی را وختله پیغمبر څنګه خپل کې او شان را وختله د بازو بازو را رسول نماز امیر جماعت امیر د جماعت ته غاړې نو څه پیدا دا یې پیغمبر ته را وختې نو څه پیدا خو یې کې الله که چو خوئی گئی تازونا زائب پڑتا ایتا سلدن خوئی گئی کیا میروہ تو یا رکو کار دے راشی جیسے لوگو نے خوئی گئی لیوازن زائب پڑتا لوز اور حوز کے فرق دے حوز مطلق پنا را کمسیبت را غلی ہو کنا اللوز اغا پنا کی مصیبت را دی اللوز و بیتا تا مان پنا غارم لزی مصیبت را نمونت ہے اعوز ہوئے کمسیبت یو کنی واقع پنا غارم خلاف کئی دو کمن پیغمبر دو سنتو چوباری سیگی دیتا عذاب دنیا کې یا بوری سیگی دیتا عذاب در ناج مقالفین سنت خبردار اللہ اللہ تعبیدار دی عثمان احمد کیوالا پو دے اللہ پاہ جی محنی کی ایتا زباقی ایتا زباقی آیات کا عرض تا محنی کی ایتا زباقی پونا مل تا جی کم عمل کو الله ملی پو کی اللہ پاہ جی بسم الله الرحمن الرحيم سبارة الذي نزل الفرقان على عبده ليكن للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض لا يتخذ من دون الله منكلا ولا في الملك و كل شيء فقدره تقدير فاتخذ من دينه عليته الله يقول نشؤون ما خلقنا بلا علم ننسين ذرا مولانا نفعل ما يكون ما ثم لا حياة وما لا ذرا فقال هذا الاه إلا ابن استراه و اعن و ليقوم ناخرون قد جاوزوا ما هو ذرا والترتيب في زه صورت مقصد اثبات مقاصد ارباو سلوور مقاصد اصلي په دي کې بیان هي اول توحيد ادم صداقت قرآن دريم صداقت پیغمبر سلوور ایمان د داخلا اداه اړو مقصد سلوور سلوور د ذکر کوي خپل سلوور مقاصد تنویر کوي مناسبت ما فسره چار کله رد فاشا وشو نو دا صورت پر کیفن چه کور اغاث اصلی مسئلہ ایرانکی یاو قرآن دا قیدارا چې کله اصول صورتونا با بل مزون روان کی نواز پس ایک مکه بیاری صورت راوالی چه آگئی اصل مقاصد دیر کیا لکا دا مکه ام طریقاوا انفال توبای ذکر کرو نوی نو سا پتا فریقا اغاث اصل دا انگی دوی صورت کم دا طریقا چې چه مکه رد فعشاو شورو نو دیکے اغمقاصد اصلی چٹون انبیار مسلم پہ الله را لگلی هغه اعنی اچون کی درمہ حصہ را و دیکے ذکر کئی چھ خیر اچون کے محلوقات کے ذیم سنچے درم کے داوا چې مربی ذیم اول کے داوا خالق ذیم نو دیر سر مضمون کے دعا ذکر کئی چھ خیر ذا اچون برکتوئی خیر تھا ایسا دا خیر اچون کے الله رے مخلوقات نہ دا داں گے مخلوقات زمانه خو کی سیرت ہی زمانہ کی خیر اگے نہیں چیہ چھوڑے تے کہ بے باک رفلان والے سامان آلا پلان کے برکت اچیں دا ہوتا ہے کوئی صفاتہ کلا اچھا تو راوے چے دیکھے بارکتے نے دے سامانہ تصفیہ نذرن تصفیہ میں پرپورشن نذرن پرپورشن میں برکت خیر برکت اچے ان کے دے اللہ اول دا ور دراوی لیکو فرق انکی کتاب خپل بندا یشيغه مفوقات له ورو انکه اوس دری الله راز ته دغه اقتیادت مونږه وکره انی نه ویل نه نا ملک په اختیار کې پثرتنه کې اپیرای کړل له هر شي منډا کړل له هر شي دا پانده دي دغه راز نه زینه کمی نه ده توحید په لغه تبارک برکت اچونکی اللہ تی اولی تی داس دلائل دی تا آسمان کی برکت صورہ چورے انسان کی برکت توینا دو چورے رے زموکر کے برکت دو در خوری رے چورے رے او زجر بیشن انیو دیقلقو بیدرنان مرزگاران نیشی پیرا کولی شیدی پیرا شید آسوک مرزگار نیسی کیا مفلوک دے او اکدار ندی قردان لہ ضرار دفا کولو ندنا پی دلوی په پای موثرا تنزان نه کړ او لاندې کو نسمن دي مراد واه مو سره جمعرا دا نه کان باندې او اوا دان دي څنګه د مګه په کو له انده جونځه تورو انده پته کېدو دلائل قایندی برکات اچون کې دین او داوری صورت پره برکات داوری توحید ختم شاو نقص صداقت قرآن اوائی کافران من دولا قرآن مغدرو جنگوی محمد علیہ السلام انداز کے اید سراق قوم بل قوم بل یعنی نور خلقوں نصدہ خیدش پی نرات روکو پا ظلمو پا زیتی انکار قرآن کی مست انکار توحید و تقضو من دنیا علیہانہ نو او زجر بے انکار صداقت القرآن اوای دې یعت سي له مخانو دي نيكوي محمد عليه السلام دې له ادا له سيږي په دبانه ساره ماځکار دا چې څه یې काही لیکلي دې تا کوي صدا او قداو تک جواب صدا کو قرآن وس دزير بالقران او جواب اوای را لګلې دې قرآن را هغه چې په دې پراگ بڑا اوګه تا په دې پراگ اپو نه اپ کولو يوزي د نور په قياس کې عالم د هرشي د کتاب را لګره زو دغه صفات پر بر عزت علم دی اغه عالم نه مغروقات دي له هاي پهحال الله په وګنګل تو بوخې زجر د قران ازلاقات قران دګه زی دامار علي ګره دول درموس صرافت پیغمبر اوای دي چې دي پیغمبر راځي چې خوتام ګل تر ازم دي دا ګل تر ازم جواب وسکې لګلګا یا اطراز دائی فریدیتا اگر دی بازار که دویم اطراز بنده ده زندگر دی درم اولی نادل مشرف دبانی فرشتا کسی سردن ایرون کی درم اطراز یا اطراز تر اوڑای خریدی مولی بنده دویم اطراز تبازار که گردی مفتاجی درم اطراز فرشتا دراشی یا اوگردو لیشی تتخذانا درم اطراز چی تو دفعنی از اولی نو الله دې بلنه اسرار تاسو دي تعالې دې ارکی او شي دې دلړه په سرهون تینځم پیدا غینا اوای ځانې مان چې مگر لوي چې سړي دې وني پته دا جن شبي ته پیغمبر دې کړي ته پرې ډوډای پیغمبر دې کړي چې ګرځي په باغ او پیغمبر دې کړي چې تصوير دې مې شي د فرشته دوی پیغمبر اور انادر څخه نيشته اته په نمبر نه په وګوره اول ځوجه وروګي وګوره څنګه بیا نه انصراب بد مثال نه نو شو انکار اوخه نه وبس ځکه ذلالت د مقابل ده نت غضب د لانت مقابل ده نو طان لري د ځای لاي منځلو شروع شو خوځون کې راغلاست هغه شي نو وګرځي تعالی غوړځ دینه هغه څه جنته نه وایي رواني ځای ولي هميشه وي پاره کې خدای نه وګرځي تعالی زکه دې دنیا لګره تعالی ما خدای دې چې سوچ دی نه بهتر درږي دنیا کې ذکر لور کې چې دنیا واخ لګي او وګرځي تعالی معنی د تلوي مکان اورا ده تر ورته دي بلکې تجدید وګړي قیامت اس با قیامت څه دا څه دیب کوي د قیامت نزدې شرکي خلاف قران ورځارټ کوي او تیار کړئ زمونږه اچار چې درو وای په قیمت یانم کلا چوینې دې را اتهم ویلی د جهنم دانار تادی په نار کوي یا سات زمي راجي دې کلا چوینې دې جهنم لرا دلګانا لا دنشي بني نو اوري دې جهنم لرا تغيضا اوسه پدې و زفينا من عدد زفي انه درته مې دا یې یانم با یلې کېدا په چرای ولې اته غیزا غصه پدې اکل اچو غردلشي دې پر یانم کې په مکان تنگ تدلشي تنگ وي پدې اور په یوشي اته تدلشي وای پر انزینو چې کیږي په راهای کې دالا کاټه مو ویلی شي یې پای کې وای چې کله نو اینن یو به چې وای د علاقې ډېر ډې ګامو یې ته باشو دا وایږي روښو ته باشو روښو ته باشو یو چې غنا دې چې به وي بیا اې زارت باندې ترازو او جوړه وها دا هوږي یا جنات کون چلو چې متتع سره دې بدلا او غا ماشینان داري جوړ دې دوه وای ا دې جواب دې جنتی اجازه غاری امي شوی پرې کې د پرربانه وعده وخت شي الله نداء والا خبر وختیا چې غواړم له جنت را یا موږ شرون بیا زجر به شر شو شه څلو مقاصد ذکر شول سره د زجر حدیث باد نو اوس هغه دې مقصود د توحید بیا شروع کړه ا زده شروع کړو لکه موږ زجر او د تقضى من د دنیا آره اوس هغه زجرې صاف کړو حیا کارات کې پورتو وګمځي اکرام ټول دی وی دلانا ربو الله او معبودین ته تاسو ګومرا زرو زمابنيان چې دادي یا یې ګومرا تاسو علي حوالون تاسو باندې د پورتکم او غیبه تاسو باندې اشاره کوي قالو نو وایي ځان بنديان پاکي الله دي مناصین زرا چې زوم بيد الله نمازګاران مشکلن وکړي چې دا تر ګرسه نو پره آیت رواني لیکن فایدا دیو کرا دیتا مشران دیتا ریپری خوصہ کتاب تا مسکرم لیکن او سریتا وئی پو ما وئی صلح رکھو خو ما لوکر وئی که او علی محر رمایتا کل یومین فلما اشتد سائی گذور امانی تیرنجا دیو عطا روز خیم نوچی متعود دیگی نماؤلی او علی محر کل یومین فلما اشتد سائی گذور امانی کله نه <سنی> آمو ته دې متی رضمن کې مرا عاقبت نشانه ان چا زمانہ تیر نه ځي نو څه لري اخر دې نشانه کړو واقعن حزت ته له درو ان ما درل اما دغه زمانہ دغه زمانہ بچاو وکي فقانو ها ولکه لداجي یقینا غریشې تو دښمنان دشمنان پاره شي دا واخید ته له غفل ته همو, وخلتو همو ما خیالو چې دا به از دشمن بغو سیدالا فکانو هاو علاکن رفیق و عاجیب ایکنن او کسی شوق و ذیو اشتنگانا در دیدرس نا خلاف برس کئی مقابلی جو بیتری بی در نه خلاف س کئی چندین کی مرہ دید خبید در دیدر جماعت پسار مولیان در دیدر جماعت پسار او خلاف کئی در دیدر جماعت شر کئی در دیدر تیگی در اخوش چاہ دا کرده الا ما کم بی آگا اخو خلاف کئی اخوی بموئی تا اللہ فائدہ ورکروا دا سارده ولیکن ما تا تا ہون فائدہ ورکروا مشان لیتا سردهی تی پیغو دا کتاب قرآن داو چیتا ملکی دیده نزان نا شیخ جول کا سرطن آسا کنا قرآن داو چی ملکی جد جاو دکا اغلا کتاب پیشه مخلوق تا ترټه ناشي او دې پام الله شي بوران باه بوره الله ځا نو ترټه دې کله کانو باندې انو تاسو لره پزراته چې تاسو یې پدې تاسو یې چې دې مددګار دې هغه تاسو ز دروږي رد مشرکین او ذلت تمشکین نه توان لري هغه داړو د عذاب انې کول اسو چی شریفو کی تازه مانو به څنګه اعتراض اپلوه اګدیمک اصل لمبه اصل دین زری راړم لمبه اصل توحید اورد د مشرکینو هغه دین زل راړ کی اوس و معصنا دین بیا اثبات رسالت اوره اعتراض نه چکو غره مرواسته ان دې لیکنه توهاتان اندیا مگر غیقول تام ما له د رسولیا دا کدا سبب دغه کې پیغمبر دې کې نه وقایې نشو او ته بازارونه کې هغه وزور دې مونږ بارسته سو د پال د بازار امتحان دولت ور کوم سستی پیدا کوم شهانور هغه به نېرټ کې کنه کوي دانور تل کېږي وکنا نو آیات یې کېږي شه دې رفاعی دې کې تاسو یې کېږي او کسان آیات ځان یقین کېږي مو ملاقات ولې ناديني جو په د باندې فريشته دا لولا انذارې مرغ هغه تراځره اوسه هغه تراځره ټول راغیدا شي او تفسير سره او انره ساتو له خبرو د رضان کې وړي کې قران له خبره تر دې چې تا باندې فريشته راشي تر دې لاي شي سوین جوړا شي نن نه کې پټي لو یواله کو پران کي اگر کيږي اگر کيږي دوه يا كلا کي ويي فرشتي نو دي زله بني ادارت ته پاره مجھے مانو دوي راو دي فرشتي چې مي راو دي ګره دوي نومه خدا په به راجي او اي به دي مجھے را بندي بنچي بندي بنچي غار بنني کي بندچي بندي کي بنچي وا فرشتي بند کي فرشتي مرادي مرا بچي وي هيجر په مان نه د حرام په مان نه بندي خرايا بن کے خرايا لوبان بن سے اقفواکم انغا اعتا چمل کر دے اعمال نو بغر دم جلرا غبار شرے لکہ غبار کیول سی مدارنگل مشک اعمال برباد چلا جنہ تان پدارت کے اور ویدہ قرار تا افست ویدہ فاضہ مقیل اند آرام جنہ تان بخلا بہتر زای و گئی او خستہ آرام زئی مقیل آرام زئی اصل کے کلی نہ دے یا تا کیهرات اورال جو بشری اسمعان دوه ورځې دلغمامای ومان د وایې دې په اسمعان دې اسمعان بولسی دړي بشي اره بلګل کی فرېتې پراله ګل شو اعلان غوښی اختیار نه دې د او دې با د روز په سفراونو باندې څنګه رس밧 رسالت قم کی اده قیامت دن دن زل اده اره چت بلګې ځالین پر اس نو وای چې زموږه پیغمبر صلی الله عليه وسلم کار شي جماعت دې د سنت قرآن زکړي خاې کار شي جنم نه غانې دوست خطا یې زموږه له قرآن له قرآن څخه ځان ځل چې ما څنګه دې د سینې وایي قرآن له کلمه هغه خطا کړم په ځان نه چرغ دې ما د قرآن انسان شرمون کې خذولن شیطان انسان شرمې اووی پیراندار ارابا زما قوم یو لو دې پرانلو ډرتا محجورن ډرتا مفسرین معنی کوي مجبور شی په نور کې دادو نو اpageXي کې تیرول صلیمو قاضي مبارک میں سړي هرنګ در تحصیل مو منځکمه بری دا تر کوم pore څنګه کې ای حکمتې یونانیا نو حکمتې ایمانیه راوندو خان پاره کې غري کول نه تیرول ا دے رارا لگی رو دین نیچار اللہ تعالی بے مرتشی تیرے سار و سارا بے تیر کر نیک کرے دا دل کہ افطر راغلے مے واطن تجے ا دے کہ چلا چلائی سے بستر راضی ہو جڑے مو کی چھٹی تھا وانخاں نہ من تے تان بتاں دل گرات کرے افطر کے پتہ سو کرے پتہ روڑے پھے جنا نہ روڑے جے با دے قران نہ پڑھیں نہ قران, قرآن سڑے قرآن سرئے چوخ رئے لئے قرآن پاکھو گئی، دا با خوگئی، دا با خوگئی، دا با خوگئی قرآن فاہی چی فلدو سرئے اخرئے خردہ ہم آبے کے بایا رام خوری استاد دوستو قرآنو چی دلتو اخرئے خاک برا خردہ کے تنہا خوری چی قرآن نی اتورتب یا چینی سملے دانگی محجور مانا پنول علوم اختو او انګليس پرامل کې قرآن راڅاګړیو چې قرآن علم څارل رسل مې چې نه کېږي نه دا یو پروپاګاندا انګليس کړو دغه انګليس په که ډول کدی قرآن ولې د زیاد ماده ته راکېږي ځنه شیمپات کېږي او قرآن ته ذره شي خانې کې درته هغه مونږ ته قلځه دین بیل پدنه او ګرالاند په بغاوتو ماویل ترویج ورکړو چې مونږه ټول هغه بدللو کل کو احزاب ساده چه بیلومن کی کړي دا بولا شه اقون دا دې غرور د برواني ها په دې غرور کې هندو کوستان د کنجا په دې غرور نه کې بغیر دې دې منطق راغله او چې په سمجه قران دې نو غته نه دي کیار قران کي منته کو غرور کي منته نو هغه ته من دې تر ریوا دي اجه سمجه قران دې نو غته او مطلب په پيږه نه بده دا خبر نه به او خبر په خبر باندې پهیدل موږ به مخکلي شي کوله په خبر باندې مې چې خبر وینم کی کولین جوړي څه تاسو څنګه یو وینم دا غيو کنه کول هغه خبر نه ورته دا علم د ما جوړ په هیو په راښو شو دا نه قرآن عمل په پیغو ته بیا ته وخت شو قرآن امر په پیغو ته هیڅ وجود دنګ جوړو گا ڈانوی تی قرآن وارم محجور هنو پیغمبر با فریاد که ای قیمت او با پیغمبر اللہ زمان کون دا قرآن محجور نورو نونبو مائی کرتا ترے و میراثتا ترے هم مائی خواب مائی زدگو یو مائی تپوزنو کمائی ما نتپوزنو کم یا زموږ خلایته ما فهمه دا حاله او زه درنه تاسو دا وسنه حل کې زموږ شیخ په امامایم سنتړو د پلي تر د دې صورت سره دا قران زته جاری دي په څون طاریو کوو نو دا څنګه دې نه حال چې نو ما دا رسول سینا سلوي زه کوشش کوم چې قران زته جاری دي په څون طاریو کوو زه کولی کوشش کوم دا څه پندم ایستل تا اور دور ضرورت سے چگیے حجک بکرو نہ کریں جمع استاد و دیروی میراثی شرع کی لو لا یہ اورے دماغ اور تقات کے پر نماز شرع کی متالاقا نماز استاد دا میراث جوام لکھا میں تب نوے نماز شار شرع کی غیر فار فروض ہو اور نہ چھ نو کرے دروغ میں اصحابہ کرو اور برز دا نو علومی لون کری پرې کې ایک ایک وقت ادب و قرآن کری کدر لغت غواری کدر ربای غواری نو قرآن کی محارث حاصل کرنگا که او مختلف معنیو ذکر کوي نظم ادب و آمد سو او پسل را سو مجاز پسل اور سید منتق راگر کری محجورا قرآن ریسے قتل ری اذا عمل کر اووی پیرانبار اللہ زماں تے نیو لے دا قران پڑھتا بڑی سرائی سنگی پخوانی کتابوں نے یوگر را تھا خبر او یوگر رانگی او بیل بیل یا لیگم چکلکم په ساز را دیو سب دیتا لگ لګ را لیگم چکل را لگ لگم او په دل راپا بیانونو ترچیل اصل بیانونو ته ہوئی غاق گیراو چی بیل بیل دیتو ہوئی ترچیل منگ بیانون دل بیل بیل واضح واضح ربانی چی تا تا په او شوبې مسلمانانه شوبا اعتراض ربانی چی دی په اعتراض مگر او شون تا تا په جواب به حق موږ راي جواب تا ته وي اخې تر بیان دوی کو تفسير اصل کې تر مايتر کوي خو سر اغالټوي چې مرث ماځوي نو تفسير ته تفسير دې کوي چې لیکم قران واجب کیږي ا دغه چې په دې پکې شي په موږونو اثبات ته جا نمتا راکسان بطر باید دائے اگمرا باید لارے اوز پدیبانی دلیل نفری چیتر اشتیر تیرمبر پخانی انبیان علیہ مسلم میں آرگیو اور کمیر نوسیٰ تی کتاب اگر دولمیون سردن رورزا آرون محاون نویل مونگا زید قوم آئیتا چیز روجن تری بید مونگا آئیتونا زمون احکام اندی منی لی نو لار نو بیانی عورتاوکا ناقی انکاروکا دع ظا بو فظیانو فکد غرو خدام مرنا پاکه زبونه ته کورانه کې اجماع منډ لا لا غي بیان وکړه نو چې بیان وکړو څو بیانونه بیانو ریګه ورجن کړو ودام مرنا تنظیميرات